kanyele kwa kutumia uzi inafaa ki sheria ya Kiislamu tafadhali Amina niipishe kwa staz atimswalihi Bismillahirrahmani rahimi sallallahu alaihi kwa uchache kidogo nafikiri ni jambo la haramu sababu tulisema katika hadithi kuna baadhi ya wanawake walikuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wakiwa wanasema uyum M kuna mwanamke alikuwa atakueleka wakasema kuwa nywele zake ni fupi je ina tuongeze nywele zake Mtume sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahul wa asra yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa laani mwenye kuongeza na mwenye kufanya hicho kitendo na mwenye kufanya kwa hivyo mwenye kufanya kazi ya ku ya kuongeza hiyo nywele ambayo kwa naao na, na mwenye kuongeza wote wanaingia katika mambo ya madhambi na kuna hikma hapo kuna udanganyifu Tunaona siku hizo nyingine anavaa nywele za za kizungu. Ama mtu ana nywele kabisa anadanganya kuwa na nywele. Kwa hivyo kwa ufupi kuongeza nywele ya kubandika ni haramu kwa fatana na hadithi ya Mtume Muhammad SAW. Wow. Ndafkirekana dada wamesikia si mara uzi mara nini. Kushikanisha tu kwa ufupi ifai.